الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير أبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد يا محمد الله سبحانه وتعالى <تصفيق> Na kumsalia na kumsalimu mtumewetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Awali ya yote Na minapeleka shukurani kwa wungozi wa mskiti huu Na markaz irshad Hapa ilala Kwa mashirikiano makubwa mbayo yamekuwa sasa ni mashirikiano endelevu Na pia Kwa kunithania vizuri Kwa sababu haya yanatokea yanaratibiwa Yanaratibiwa na uongozi, msimamizi wa msikiti huu. Tumoombe Allah atabarak wa taala awalie malipo yalokuwa mazuri viongozi hawa, wasimamizi wa kituo hichi. Na Allah kihifadhi kituo hichi na kila baya. Na kila aliyokusudia ubaya ajue kituo hichi Allah ubaya wake auweke au kwenye shingo yake. Na avunji Allah migu yaki ya siweze kusimama Innahu waliu thalika walikadu alih Baada thalika Hayatumiafanya ni katika mlango kuambisha mema na kukataza maofu Hizi ni katika sifa إذا أمه هو متى محمد عليه الصلاة والسلام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حياتنا فانية نكتك النصيحة توما الله تبارك وتعالى أترزق إخلاصك كتك حياتنا فانية Ili iwe ni sababu ya kuyakuta malipo ya haya tunayatenda mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala Lakini pia Wapate kuongoka Wale ambao Wako katika upotevu Au hawajui Njiagani wapite Tujua kwamba jambo nyambo hili Litaathiri Wale ambao Yale tutakawakwenda kuyapinga na kueleza Ubatili wake Na uofu wake Haya tunuafanya au haya tutakawazungumza yata wathiri. Na tutatuhumiwa Tutatuhumiwa Na taeza fanyua uwadui mbali mbali Lakini Allah subhanahu wa ta'ala Ndiye wa kutuhifadhi sisi Na hakuna lolote ambal utatupata sisi Sikuwa hilo itakuwa miriandika mula wetu tabarak wa ta'ala tutuhumiwa inawezekana tutafuta kiki kwa sababu hao makuhani diaro wametengeneza maneno ya kujikinga kuona kila mbali Ataeleza Uovu wao na kufichua Anataka kiki Kuna kitu kiki hii Natumika sana Wawo wakizungumza hawata kiki Lakini siya tukizungumza Finataka kiki Haya ni masala Yania Kwa nini wewe ukizungumza hutaki kiki? Lakini sisi tukizungumza uovu na uongo na shaa wadha zako sisi tunataka kiki. Kwa nini? Nini mlipomzungumza mzungumza harmonize kwa matamko wa loyatamuka? Na nini mlitaka kiki? na nyinyi mlitaka kiki. Ya mmoja wanasema wanahusudiwa kwa sababu wao wana magari, wana Lexus. Anasema na ujinga wenu gari kubwa. Kwa wanaona wanahusudiwa. Na nyinyi mnimlipomzungumza harmonizing na muhusudu Kwa haya ni maneno wali mapema Na kebehi Wambache ni ujinga Kama ujui yacha ujinga Hii ni taaluma Huku kuweka kwa mbwa Hakutishi mawimo Hivi Amaneno haya utangulizi kutishana. Hayawezi kuturidisha sisi nyuma bi idhnillahi ta'ala Kueleza uofu wa makuhani hawa Tumumbe Allah tabarak wa ta'ala Tupetaufiq Tupatie katika yale ambayo utayazungumza Na Allah tuifathi na vitimbi vya waganga na makuhani Hii mada itawaenea watu wengi. Mashaka wote takriban wa kisufu wataingia kwenye mada hii. Kwa najua itawaathiri watu na itawaumiza sana watu. Kwa ni mada huko upande huo ni jambo lao hili. So jambo la Dr. Sule tu na kinadiwani Mambwe ya uchawi, mambwe ya nyota Mambwe ya ramli Aya ni mambwe ya mashekhe wa kisufi Takriban wote Inda wachacha Marahima rabdi Baada hayo Suala Ambalo tunakuenda kulizungumza ni suala la kuyatumia majini jambo hili ndio ambalo lilileta taharuki ijapokuwa watu hawa wana mambo mengi ya nyota mpaka wameandika vitabu wana mambo mengi wana tabiri nyota wana siku zao wanazungumza lakini baada ya kuzuka jambo hili Na manenu ya kegemezwa Kwa maulama wa ahali sunna Kalimami ibni Taimia rahmatullahi ta'ala alayhi Na wakatukia wengine Wakaunga mkono kwa sura ambayo Haikuwa sahihi Kwa sababu kuna manenu ya imami ibni Taimia yaanu ashriya mas'alah haya kuatumia majini kadhalika kuna maneno ya al-imam al-sheikh al-uthaymeen Katika njia za watu wa bidaha Ni kuyatamuka maneno ambao ni mujmali Katika makamu ambao inaitaji tafsili Maneno ya ujumla Ya funga Ndani ya kekuna haki na batil Ukuyatamuka bila ya kufufanua ni katika njia za watu wa batil Fi takriri batilihim Katika kuzieneza batili zao Kwa huu ndo msingi, jambu hili ndo msingi wa kuandaa mada hizi Lakini kabla thalika tutakuwa na mukaddimati Mbali mbali Na mada hii itakuwa ni mada ya mwisho kabisa Kisha Allahu Ta'ala swala so, hili limekuwa na maneno mengi sana na kuna ngano nyingi zimetungwa na story nyingi sana zazungumzwa kuna jini alipiga simu Mtu anaona simu inaita kutazama maimuna <تصفيق> لكن السؤال لما السؤال أنباء له، كما أن رسمة اللام الألباني رحمة الله تعالى عليه، كما سيوحي القرآن نجامبو ونسيما تنجسيما كما في الخورفة لا يسوي لديك لكي كان لديك مصنعي لكن عليه يتفهميش ما الله تبارك وتعالى نمتموى كمحمد صلى الله عليه وسلم الله عنده لتفهميش Kwa maneno yote yanuhusiana nama jini Nama shaitani jini Ni lazima manuno hayo ya takiwa yawe ni mabini Ala ilkitabu wa sunna asahiha Yoyote atakezungumza manuno yake Tunawajib manuno yake Kuyaleta katika mizani ya alkitabu wa sunna. Tukayapima. Kituambia majini walikuwepo kabla mwanadamu miaka milioni sita mfano. Tutatazama kuna dalili ilo usema hivo. Kutuwa katika al-Qur'an ya usunna wewe na mimi asibayake atujui ya bariza majini. Njia kufamu majini ni tariq ya wahi. au majini walikuwepo, walitangulia kuwepo majini katika ardi hii halafu wakafanya uwasi majini Allah subhana wa ta'ala wakapeleka malaika kuwadhibu kwa wakakimbia wengine wakaificha baharini naporini manunuhaya na itadi dadidi mina kitabu wa suna asahihia thabita Ni nani ya lokuambia majini walikuwemo katika ardi Wakifanya ibada kapli ya kumbu mwana adama Korani metaja jini ya meumbu kabla mwana adama Lakini hakuna dalili yoyote ilo thibiti Kwa mama jini walikuwemo katika ardi Wakifanya ibada Wakafanya uwasa lafu wakakimbia Walbo athibiwa wakinda wakajificha Yani jini ya naeza kujificha na athabu ya Allah Tabarak wa ta'ala Kalamu batila اغير مستند على الكتاب والسنه سؤال الا مجنني ييوت اني اتكى كل زغغومزه ني لازم نجي اكول زغغومزه ني وحي من الكتاب والسنه الصحيحه الثابته فهاي تنبيه mtu asije tu akajizungumzia mambo akaona ana nafasi tu kwa sababu ana channel ana tv yake online maandishi wabaru wanamfuata la swala hili ukitakulisungumza sungumzo yako yaegemeze katika dalili na wale waandishi habari wa na watu wengine wa waislamu yoyote ambaye atazungumza swala hili pima maneno yake yanatoka katika Al-Qur'an yanatoka katika Sunna, hadithi hiyo kapokia nani na ni hadithi sahihi pima maneno yake maneno ya uungu uungu ya mkwa mingi sudi ujini ana ihtizazati yani ana vibration kuyo akiwa katika ihtizazati kipika suu elfu thalathina nene humuoni Ikipungua unamuona Alafu mtu wanasema Kama vile mapanga boi ya Ya feni Ukilizidisha ili speed Una kwa ujuli zipanga boi Bale zipungapi Lakini ukipunguza unazihona Ziku mbili ya utatu Unamuona unasema ahlu la Batil zote zinakuja kwa umakuma viva Taawilu mbatilu Au kiasu mfasidu Bidha zote na khurafa, zote na uzushi katika dhina. Jia zake mbidhu. Taawilun, batilun, au kiasun fasidun. Taawili ya batili. Kufasiri manenu. Kuyafasiri manenu, ala khilafi vahiri. Biduni dalili. Lakini kiasun fasid. Ya unoteka kuulinganisha jini na panga boy Nani ya liokombia jini anahitiza za Allah tabara kwa ta'ala Ayagiani sura jini Ntumi Muhammad sallam hadithi gani kabukia nani Hakuna baadhi lisi nikuwa nyingi sana Watu wajisemea Mtu wamefikia kusema Kuamba simu ukipigia anachukua sauti kimbona anawangia na mtu yuko America anachukua ile sauti Yan, dr Sula amekuwa jasiri jasiri jasiri wa kijinga mpaka anaingilia taaluma za science na wana science wamekaa kimya eti ukipiga simu anachukua ile sauti kuitoa hapa kuipeleka mfano America ni jin sababu anasema ile pete ya Suleimani ilikuwa inaherufi saba pete ya Nabii Allahi Suleimani ilikuwa inaherufi saba wataalamu wote wa tiba duniani wanakubaliana kwamba pete ya Nabii Suleimani ilikuwa na herufi saba na ni pete ya unabii pete ya utawala ambayo katika maisha yake alishawahi kunyanganywa na jini kwa nguvu ya hila alafu Sulemani akakaa maskini kwa sukuu 40 mtaani hajui anaishije Lakini ndani ya zile herufi saba kwenye lepeti ya Nabi Suleimani Moji ya zile herufi kuna hash kwa mana ya reli na star kwa mana ya nyota Herufi ambazo star na nyota mpaka kesho kutua ndio herufi zinazotumika katika mfumo wa mawasiliano ya simu Nani kakombia? Na kwa siwe kumi alokombia saba nani? sou pe dalili minal kitabu wa sunna sasa pete ya Suleimani wewe habari yake hujui wala mtume hajui mpaka alipojuzwa tumekuwebwa kwa kutu Suleimani sasa sote ndia yetu ni tariqi alwahi nani anakuambia Suleimani alikuwa na pete na herufi saba alafu katika hizo herufi kuna stana hash kwa anasema ndio maana hizo simu zina stana hash ndio maana miama la stana hash Kwa jini ndono chukua bale. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa kwa nga mtu yikuwa Amerika. Kwa jini anayichukua ini. As-salamu ile sauti ya abu haula. As-salamu alaikum. Anaipeleka kwa abu mariamu au abu fulani. Wapi? Amerika. Na yaki samu wa alaikum salamu na yi jini amayichukua papa militi. Hane anazimumza ujasiri wa kijinga. Nataka ni kupesiri leo uijue katika maisha yako. na mtazamaji wangu ajue teknolojia ya simu inatumika na majini ya leo nataka nitoe elimu watu wajue yani kinachofanya mtu anapigiwa simu hapa alafu ile sauti anaisikia Marekani kinachofanya mtu anapiga picha hapa alafu inaonekana live Marekani hii nguvu ya kuunganisha picha Marekani na Tanzania Hii nguvu ya kuunganisha sauti hapa na Tanzania. Hii nguvu ya kuunganisha nguvu hapa na kwenye satellite ngani ya kubeba mawimbi. Nguvu ya jini inatumika kwa kiasi kikubwa kwa kutumia majina ya Mwenyezi Mungu yanayotiiwa na viumbe visivyoonekana. Wewe unaifahamu vipi hiyo? mtaalamu. Sasa wewe daktari unaweza ku prove ki-science. kama huwezi prove kwa science jini haonekani ni nani sasa alokujuza kwamba hii salamu au mazungumzo anayachukua jini anakunana na America ni nani kwa jini ni alamul ghaib unaona ni njia gani itatukuza sisi kwamba hapa sasa tena sasa mpaka picha kurusha picha jini anaichukua na ipeleka mtu mzinga kabisa zuzu anazungumza mambo ya siokuwa na ushahidi si wa science wala wa maandiko wala wa sheria lakini tumefika katika wakati aloutaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hizi ni sanawati haddaat yukthabu fiha sadaq wa yusaddaqu fiha alkaathib wa fiha alkhaainu yakhawanu fiha alamin wayantiqur ruwaibida takuja miaka ya hada watu waongo watasadikishwa na wakweli watakadhibishwa watu mahiana wenye khiana hawana wataamiliwwa na wale waaminifu watatiwa katika khiyana, watu hawataaminiwa wayantiqur ruwaibida na watakuja kuzungumza ar wa ruwaibida qaulisa banna mtu isa sann ruwaibida alkinanana kasema rajulun tafi mtu taafi duni thamani yetakallamu fie amri la ama lakina ajakuya zungumzia mambo ya watu hii ni dini dini ni amru la ama so jambo peki yako we na babu yako nikwa jambo la kwenu na babu yonu na babu yako sawa weza sema uka uzungumzia wako sawa lakini dini ni amru la huu njiu wakati tulipuwa wakati alomtaja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam elimu itaondoka katika jamii alafu itafikia watu takhadha alnasu ruusa mjuhala watu watawafanya viongozi bana dr Sula anaitwa kiongozi wa dini wale waandishi alafu sa mimi yani angalia wale waandishi wa habari zangu na muuliza sasa umejuaje sasa mimi benda sifa za kijinga eti mtaalamu mimi simtaalamu asema Wao maifaham vipi hiyo? Mimi si mtaalamu? Kwani unaposema mtaalamu unafikiri ni jambo dogo ndo maana nakupa vitu unielewe. Mimi si mtaalamu? Kwani unaposema mtaalamu unafikiri ni jambo dogo ndo maana nakupa vitu unielewe. Takadha nasru gus mujhala fasudilu faftu bighairi ilmi faḍallu wa ḍallu. Watu watawafanya watu mjinga ndio viongozi wao. Wataulizo watajibu mambo tu basi na elimu. watapotea na kupoteza watu Sasa ndugu zanguni mada hii kabla ya kuingia hatuna budi kuanza na mada ya uchawi Kwa sababu chimbuko Una. ya haya mambo yote haya Chimbuko lake ni uchawi unajimu na ukuhani Woto na zungumza hizi Ni watu wa mambo ya ukuhani Na unajimu Mambo ya nyota Nabuana hamejie kawazi Mwenye anasame andika abari za nyota Na zungumza za nyota Hamejie kawazi Na zungumza za pete Kwa pete Kuna kito Kile kitu heza kuwa ni madini fulani Lakini chini yale madini, hile madini ile kito Kuna kwa buhuri kuna aina za buhuri unaweka hasa ni miti shamba sio ushiriki na miti shamba unaweka pale kuna pipa sema kuna pete ikivaa inamwekezea mvuto kuna pete moja ni maliki anaita eh malik almulkis sema hiyo akiva hata akienda wapi ulaya huko alikuwa na mvuto Mambo ya ukuhani ya Tazama ule ni ukuhani Ni mambu ya uchawi Sajaratu nuri, sikuna mti Ukiwasha Ule moshi ule, unakuenda Lafuna mtuma na jini, unazungumza na jini, unamtuma Anakuenda kukaa katika moyo Hata kama na muki, anasema halikuwa kupendi Ataru ito Sasa ule mwandeishwa bara, muza vipi sisi wale watuwa vibibizi ya ni vijana pia hii na ingia sana ayo ni kama kisuba kutumia vibaya haram, kutumia bizuri sihiri ya wazi mzawazi ni tiwala masada ya sihiri ya mbo ya likuwebo katika jahiria wallahi kama engelikuwa kuna haji ya kufanya tahbibi mtu hampendi menzie siwile wanamika lukuja kupa na mtume kupa na umuangu mesi mtuwa hila ya nini ya dini wala tabia lakini sifanaje simpendi ya rasulullah mambo ya shaurwa dhaami zuka na mambo ya ukuhani asini yake sisi katika msilamu kwa haya tutaanza bibililah taala kuizungumza kabla ya kuingia katika mada husika tulitangaza kuwa hii mada yetu itakuwa ni leo baada ya maghribi na kesho kama vile tunakusudia kuanza la asili ndo tangazo letu sasa siyo sheikh abdallah atasemaje na wasikilizaji sababu ni mada kidogo itachukua muda sio mada fupi itachukua muda kwa siku ya jumapili kwa sababu watu wengi wako free maana tukaanza la asili, ili tukajimwagamaga kidogo tukapata time ya kuzungumza kwa wasaa ukiwa muda mdogo kuna wakati maneno sasa unavuruga vuruga, vuruga tuuelewi hapa kama vile walofanya mtihani kama mtihani kama vile wa taifa afu zinakuisha zimekuisha afu <laughs> kwa swali la 20 unakoma unachanganyikiwa jasho la ansia huko mpaka sasa muda ni kitu muhimu sana katika ufanisi wa mambo mengi kwa una muda mzuri naam inshaallah taala mazungumzo yetu haya sisi tutazungumza kwa mujibu wa ilmi Kutumia alkitabu wa sunna Tutumia kualu salafi Tutumia kuala ima Tutumia maneno ya wanaozuoni Maneno ambao wanaozuoni wameajingea Maneno yao katika misingi alkitabu wa sunna Inshallah ta'ala Sisi atuna parojo nyingi na propaganda nyingi Uchami Ni jambo limekithiri sana katika jamii tunoishi Na uchawi haukuanza leo, na historia ndefu bahutaitaja. Mitume yote ili, okuja, ili tuhumiwa na uchawi. Uchawi ulianza mbali sana. Na kuenea uchawi na mambo ya unajimu نمم بو يوكوان كاتكا يميو يوت كنا سبابو نيكي سبابو كوبا يضعفو ايمان وذيفو ايمان وذيفو توحيد كاتكا يميو سيكا والله هي هي هي هي jamii هي هي هي hii jamii Watu wanaofahamu tauhid ni wachache sana. Shirki haijulikani kabisa. Shirki watu wanaona ndio dawa. Sihiri ndio kama vile dawa, ndio njia za kutafuta maisha, kutafuta vyeo, kutafuta mafanikio. Yani sihiri ni sihiri ni shirki, uchawi ni shirki, lakini watu wanaona ndoa maisha yao. Na siko watu wa kawaida mpaka mashehe wa upande huo. Mlemmsikia yule bwana referee. Naitwaje bwana Idris. Cha. Changwalo. Yeye hitaji yule referee yulewa ehdina ihdina tulimradhi wakati Anasema wazee tuna tunaumizwa tuna sisi. tunaumizwa anasema yule aliyokuwa anapiga pa wakati hapa na zungumza yule eh tunamtazama tu wakati silaha tunazo tunajua mayeevu za mangapi kwenye hadhara muulizi asemwa eh hmm? akawa taja msheikh hapo aliyokuwepo akiume sheikh Mziwanda akamwashiria silaha majijua Sasa ya hiviza ni dawa ya nini? Sher'an au kaunan, tuambieni kisheria au kimaumbile ya hiviza yatibu maradhi gani? Siri. Mwana akasema wazi, tukamtaja Sheikh fulani wewe, "Sisi tumekwenda tukapiga eneo jamaa kafukuzwa." Na anasema wakatuwa safiri na shekhe uplani kuhenda singida. Unawala jamaa kwa wana pijatotuwa. Afo asema nataja kwa kile, kia. Nenya kusulia traffic. Asema silaha ikatuma. baada hapo kila kipijatotuwa ya unanyoka. Bada kuna gari ya unanyoka. Asema. Sasa hivi mabwana. Kabla sijasema kina choendelea. Mashekhe. Sasa hivi tunahumizu wa sana. Yule mtu aliyokuwa na shusha shusha vile vitu pale. Pa wakati hapa nazunguzo manono ya msingi yenye mana. Hivi sisi tunamuangalia njini kina Sheke Muharram imziwana. Tunajua mayaiviza mangapi. Eh? Yule hatupi tena ule. Hakitaka kutupa tunkono hivi. Anakwenda hivi. Wallahi nakuambia. Kuna kuna uruma sasa hivi. Uu Sheke Ali Muhideli miyali nisha nitanyibane kwake. Natawa siri manaleo. Hakanambia kaini chini hapu. imefanywa yule mara moja mtu kafukuzwa. Wallahi nakuambia sikuwa hapa nikanekane kafukuzwa kaniambia vipi turilete tena ile dua bwana nkambia a. Uh, viuma kweli vipo kama anavyosema mzee wangu kaka yangu Sheikh Kidago. Tumekwenda kule Singida na Sheikh Walidi. Kuna mtu alikuwa analeeta ujinga kila akiona masheikh anapita yanamulika tochi yake. Alikuwa nasema kido kidogo kidogo. Baadhi kido akajaribu anamulika. Wallahi ile pare. Bas kila kimulika saa hivi anaunyonoka. Siyo hapo Sheikh Walidi. stilah tunazo lakini basi utataka kuzitumia unajua no, hiyo huruma bwana ah ndio ipo bwana Yapo katika shekhe moja, alimtaja yule shekhe kamera ikaamfata aliinama kwa huzuni sana sababu alijua bwana amenitubulia siri mimi niadhiri huu ni uchawi kwa hapo huu ndio ushonika na sisi wajana Kila bwana wana hawakanyani hawa ndio hawakanyani alienda hawa. wenda Na huwe alo atabu waka inamanea na mananiwake kwa mbwana pwana shekho fulani mbwana Alimtuma kijana waki ende mbe kisarawe hmm? Kijana haka uuliza na uuli Shek, Ayule shekwa mbe na uuli ya nimi? Panda mpapai Kijana lopanda mpapai paibu kisarawe Kapele kwa ujumbe Kumaliza auuliza narudi vipi kwa hindi babako kakuletaje huko kuna shekhe mangine nae a baba kakana mbeni pandemi papai a kakutabisha wewe babako bani. shekhe yule akapija mstari uwe shekhe alo tajopo waka inama naepia na manina yake ya ashirevo imbo wame ukapibwa mstari ule kidiana alvoruka yukoda selamu eni karuka ule mstari kule uuruka tu yukoda nini muujiza muujiza ni maambu ya mitume khawarikul alamu taktasu bilambia karama, karama hazina tahadi yani karama wewe uwezi kusema nafanya sabi karama anayipidisha ni Allah tabarak wa ta'ala na Allah anayipidisha karama ya kizana wewe wala hujui weza kona umezungumza hapa au weza mkeo nyumbani kasika sawtifunga mlangu kuna uwezi Mbuna umuangu nimesikia sauti ya kuamnia wala stia zungumza Kama fila Umar ibn al-Khattab Halifu kiambia kila kikosi Lazimiana na jabali Halia kuwa Umar hakuliwa kama amitamuka Na halikuwa kwenye khutba Na watu wakawana mbuna khutba kama kulingianeno jumlatun i'tiradhiya La mahala laha mina al-i'arabi Ya kumbuki lakini sauti nifika mdi wa mbali Ndiyo karama so kamba karama unasema tu nitafanya nita kupendisha ulimi we si ni mtu ujue si hiri anakitu, kwa we unajuhuaje kama ni wali na unajuhuaje kama umepewa izu karama